Martin, Ja. tycker du att jag luktar illa? Ja, det vet jag inte, men du kanske inte har duschat och tvättat håret på ett par dagar. Jag vet inte, det känns... Jag tycker jag luktar konstigt. Nej, jag vet inte heller. Jag, det är inte så att jag liksom håller koll på det och antecknar när du duschar. Vad? Håller du koll på när jag nej, duschar? Nej, nej, nej, nej. nej. Det låter som du sa att du håller koll på när jag duschar. <här> Det skulle vara jättekonstigt. Går du och duschar nu? Är, ja, jag, jag måste bra. nog göra det. för jag, alltså jag kommer inte ens ihåg när du duschade sist. Du sitter skumt. Ja, jag ser sen då. Nu mm. eh, ska vi se vad vi har, ja, det är dokumentet där. Ja. Och så var det onsdag 15, det var senaste gången jag duschade. Och så fyller vi här lördag. Det blir tre dagar jag och tvättar håret. får vi avvakta och se vad man gör. Don't tell me that your life is dull and grey.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 Är det för att, för att vi sitter här på lördagkvällen och myser? Mm. Mm. Det är ju en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer som vi håller på med. Och vi sänder alltid i samband med... I samband med att Hallas Nyheter kommer i våran brevlåda. Och i samarbete med Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnöjd. Alltså Hallans Nyheter. Där jag jobbar och där ni kan läsa mina texter och andras texter på www.hn.se. Men läs alla helst Martins texter för tydligen är det som en tävling nu säger han. <laughs> Vem har klickats mest? Ja alltså vi får ju mätning varje dag. Vilken stress. Ja men samtidigt är det ju kul när man har en bra dag när man har. Som igår hade jag väl en artikel på 1500 unika kanske och en på 600 unika. Men jag tycker inte att livet ska vara en enda lång tävling. Nej, och varför har du då ställt upp i en gångtävling? För att jag ska krossa alla och vinna stort. Och det gör du? Ja, fast idag har jag gått extremt lite så jag känner mig lite bad. Men hur mycket leder du med? Eh, 70 000 steg eller någonting. Men vem vet, nu när jag sitter här så kanske det är någon liten jäke som pinnar på som fasiken. Det var när du fick tillbaka din... Eh... Fitbit. Får man nämna vad den heter? Har ja, du blir att det blir det är reklam? reklam. Nej. Nej. Stigräknade av ett märke som låter som en bit av ett könsorgan. <laughs> ja, just det. det var väldigt mycket så när den var trasig. Den var så fick. Oh. Ja. Men de var snälla skickade snabbt tillbaka en ny. Så jag var utan. En vecka var jag utan. Ja, just det. Och sen ja. första dagen av tävlingen så. Du började ju så Jag började halvvägs. Så jag började halv fem började jag gå den dagen. Och då fick jag gå, då gick jag väl lite normalt. långt men sen dagen efter så gjorde jag en ganska överdriven insats på 60 000 steg. Ja, och då startade du typ halv fem på morgonen? Jag bara gick och gick och gick. Jag var som en sån där klocka mm. som bara går och går och går. Vad mm. ja. heter de där? Atomklockor, heter det det? De som atomur går, finns det, ja. Atomur, de bara går och går. Det finns ingenting som stoppar dem. Ja, det är väl framförallt att de är väldigt exakta. Tror jag, det är det som är poängen med dem. Ja, vi får se om jag vinner mm. eller inte. Vad vinner ni på allas Nyheter? Vi får ha kvar jobbet. Oh, Det är rätt just. bra. Så om man inte blir klickad får man inte ha kvar jobbet då? <laughs> jo då. Gå in, klicka på Martin. Vi måste ha bröd på vårt bord. Veckans gäst i podden är Åsa Brenander som är bloggare, poddare och företagare i Växjö. Hon är ju en av de här kvinnorna som liksom bara visar hur grymma kvinnor är. Mm. Alltså hon är bara lyckas med allting hon gör och... Hon kallades lite skämtsamt i en artikel för Småstadsdrottningen. Jag vet du varför? För att hon är drottning i sin lilla stad, tänker ja, jag. Ja, men det finns en annan anledning. Aha. Hon var med i tv-programmet Småstadsdrottningen. Jaha. Och sen har hon även varit med i Farmen samma år som han, naken Janne. Du tittar på mig som att jag skulle komma ihåg naken, Janne. Men det gör jag faktiskt inte. Och jag har aldrig tittat på farmen heller. Nej, jag kommer bara ihåg honom från artiklarna. Var han naken alltså? Han var väl sån en naturist. Men får man visa nakna människor i tv? Ja, rumpan tror jag fanns med. Vad spännande. Ja, pensionärsrumpa. Men det, det var ju det var. ganska givet att de skulle ta med honom. Det är ju bara att gå och säga, jag gillar att vara naken på bild. Då kommer <laughs> ja. man vara med. Mm. Kan man vara med i alla de här Paradise hotell och... Faktiskt. Vad hette han? Big Brother. Mm. Ex on the Beach. Ja. finns det också. Det blir som en sån här människa, man two for the price of one. Mm. Vad har hänt i veckan här hos oss? Ja, det har ju egentligen varit en barnlös vecka. Mm. Men vi har haft heller hos oss. Mm. Och det känns som att alla barnen har dykt upp här i olika omgångar. Ivalin var här och pluggade på något prov någon dag. Lycka. Och jag var iväg på en jobbintervju. Ja, just det. Hans första. Mm. Jättespännande och kul att jag fick vara med. Det gick extremt snabbt. De sa, hej, vad heter du? Hur gammal är du? Kan du jobba imorgon? Ja, ja så att han gjorde ett bra intryck. Mm. Eller så kanske jag var hans mamma som var oerhört snygg. Jag vet mm. Saga har också varit här faktiskt och kollat läget med kaninen, mm. vet jag. Och sen har väl du och de två äldsta barnen var ju på körskola, kan man säga. Just det, det är en sån här handledarkurs är det ju för mig och deras biologiska pappa. Det var lite roligt för att Saga sa det att det känns lite som att hon var där med sina två pappor. Ja, just att det. ni var ett par. Ja, det kändes inte så för mig och Anders, tror jag. Men, men det är men, inte helt osannolikt. Ni är nej. lite gay båda två. <laughs> och Det var i alla fall eh, intressant att eh, förstå att man även efter att ha haft körkort i 33 år snart så är det mycket man inte vet. Men det är väl ungefär som att hjälpa barnen med typ matte eller geografi eller någonting. Man kommer ju inte ihåg ett skott och så har de ändrat på alla reglerna. Mm. Så som jag räknade när jag gick i skolan så räknade de ju inte nu. Nej. Och så som jag skrev, jag tror inte ens att de skriver bokstäver på samma sätt som jag gjorde. Nej men det har jag ju sett, jag vet inte om jag har nämnt det förut att barnen gör vissa bokstäver och siffror nerifrån och upp. <här> Jag menar, gör du en sjua nerifrån då avslutar du med ett släck åt vänster. Då blir det ju jättelångt om den rörelsen ska fortsättas åt höger. Ja, men om jag får göra en lång historia kort så skulle vi ju underkänna sig typ allt. Ifall vi skulle göra några prov nu som du säger ta, försöka ta körkort eller försöka göra nationella prov eller så. Ja, alltså jag tror nog högstadiet har vi rätt bra koll på. Det, jag har det ingen jag. aning så här när någon säger nämn tio... Länder i Nordamerika. Ja, just det. Just i Nordamerika. Det kanske inte finns, det finns tio inte länder 10, där men... finns bara tre. Mm. Vilka är de tre? Kanada, USA, Mexiko. Jag vet inte om Mexiko räknas till Nordamerika. Centralamerika. Eller till centrala. Nej, det är Grönland. Grönland ja. tillhör Nordamerika. Jaha, Fast det egentligen är då danskt eller något sånt där. Det är det nog. Politiskt sett mm. är det nog danskt. Mm. Se, jag kan lite. <laughs> ja. Sen har vi ju varit en liten sväng på sådana här familjescouter också. Och då tänkte jag på det med, eftersom vi var ett hamburgare där, att det känns liksom mycket nyttigare om man grillar hamburgare utomhus. Och Hur och hela tiden tycker du att det känns nyttigare? Ja, men det, då känns det inte som att man äter en hamburgare, tycker alltså, jag. Alltså, burgaren i sig är faktiskt inte så onyttig. Det är brödet som är skurken i dramat, plus kanske dressingen. och Jag vet inte vad du brukar trycka in i en hamburgare. Ja, men men jag åt bara två liksom sådana här kött. Så det var inte så onyttigt. Nej, nej. Nej, men jag tycker det är kul att vara utomhus. Jag känner som att jag var mycket utomhus när jag var liten. Jag ja, var men det sa i du i avsnittet med Pisha. Det var avsnitt 101, när <laughs> du pratade om att du gick i snö och is och vatten och berg. Nej, det var apropå projektet Motor IQ att dagens ungdom inte kan ta sig fram på samma sätt Nej. i olika element. Men Är det ett ålderstecken att du snart ska fylla 50? Att du börjar säga bara, åh jag minns när jag var barn. Nej men Jag var, ju jag var med... mycket ute. Först i Mulle, sen i Strövarna och sen i Friluftsarna. Det är ju typ som scoutum men Friluftsförbundet då. Och ändå blev du en sån city -slicker. Nej, det tycker jag inte. Du skulle ju inte överleva en dag i Bua. <laughs> Jag kan fortfarande. Ut så fort du och ser en himmel. så får du panik. Eller så här, När det är så här, öppna landskap. Och när det, är, när det är glesare mellan två husen <laughs> 20 meter så tänker du Nej, nu svänger jag tillbaka. Ge mig ett liggande och en sång. Ge mig så betong. Kan jag sova utomhus. Och höghus. Vi kan väl avsluta med att säga någonting om vad som händer under söndagen. Ja, så här är det. Jag har ju varit med i en bonusfamilj före våran bonusfamilj. Mm. Och min son och min detta son och våran gemensamma dotter de fyller år med en vecka mellanrum de fyller ju olika sorters år så i år har de ju fyllt 16, 13 och 9 mm. men alla de åren vi ledde tillsammans så firade vi alla de tre tillsammans våra tre oxar brukar vi säga, eller våra tre vårbarn för de fyller ju då i slutet på april och i början på maj mm. så är det tradition att de får var sin tårta och eh, oftast så gör vi ju någonting Utomhus Så i år kommer vi att göra en renaissance På våran otroliga skattjakt Som vi hade för kanske nu Fyra år sedan Eller mm. fem år sedan Som liksom ska vara mm. över hela Varberg Det blir spännande Det ser jag fram emot För eh, ni har ju pratat om den, och det var ju ja, den, är, den Den som var Var ju legendarisk och Den här kommer ju bli episk Det mm. kommer försvinna folk Det kommer att Står i tidningarna om det. Jag tror vi är 18 personer varav 14 är med och letar skatter. Ja. Som äldsta har lite dispens. Har du någon slags illusion om hur det kommer vara? Nej, egentligen inte. Någon... Jag att vi bara berätta ska vad du, hur du tror att det ska promenera bli. Promenera runt och leta ledtrådar och eh, göra uppdrag och så. Ja. Så att, ja, det ska bli kul. Du får berätta i nästa veckas avsnitt. Mm. Nu ska vi höra lite på Åsa Brenander som är gäst. Hon har ju en son som behövde göra två väldigt stora allvarliga hjärtoperationer när han var liten. Och sen så blev han ändå hockeyspelare som tonåring. Och så är hon ju, vad ska vi kalla det, inte riktigt särbo va? Nej, alltså snarare här och därbo. För de har ju varsin lägenhet i varsin stad. Mm. Och sedan har de ett gemensamt boende i Marbella. Just det, på spanska solkusten där. Och så pendlar de lite då mellan Växjö och eh, Stockholm. Kan det vi ha det så? Alltså jag tycker det låter ganska fett. Ja. Jag kan ha en lägenhet i Stockholm. Du kan få välja vilken stad du vill ha en lägenhet i. Och så har vi ett hus på något soligt ställe. Ja just det. Om jag skaffar något i New York och sen så träffas vi på mitten. Vad hamnar vi då? I Atlanten. Ja men ska du bo i New York då tänker jag också bo där. Ja. Jag tycker det ska bli målet. När vi är pensionärer. Vägen är ingenting. Målet är allt. Nej. Tvärtom. Det är en Robert Broberg låt. Fast det är tvärtom. Målet är ingenting, vägen är allt. Ja, just det. Målet är ingenting. Vägen, vägen är i allt. Hej San Åsa Brenander. God dag, god dag! Äntligen får vi väl börja med och säga va? Ja vi har länge velat ha med dig i, i podden och nu så har vi hittat dig och du är väl hemma i Växjö? Just nu är jag, jag här. Jag har ju lite för många boenden men tycker att det har sin tjusning också. Så ja. att Jag har kommit hem från Stockholm och jag är snart på väg till Marbella igen. Så det är lite vagabond-liv. Härligt och vi ska komma in på det senare. Varför du är i Stockholm så ofta och varför du mm. längtar till Spanien också. Jag kanske. tror några av våra lyssnare kanske känner igen dig och namnet från TV. Du har ju varit med allra senaste i Trolljägarna. Men ja. var det Farmen som var allra första stora programmet? Det var genombrottet mm, mm. <laughs> Hur man nu ska se det Jo men helt riktigt, jag var med i en av de första Jag tror det var tredje produktionen Utav Farmen och jag brukar skoja Och säga det, att det är ingen som minns mig Men alla kommer ihåg naken Janne Ja just det, var det, var, det var det det året? Ja det var det året Och det är 15 år sedan någonting nu Hur var det med mig, ja tiden, det, tiden har verkligen gått Så det var det, var det första Men det, jag hamnade där för att jag sökte till Robinson Och hamnade i slutcasting och sen blev det farmen istället, av olika orsaker. Ja just det, och sen så mm. gick du igenom rutan så att du även var med i Halbotta hos mig och Småstadsdrottningar som också var ett program där. Ja, ja, det ena gav det andra. Och det roligaste jag gjort var faktiskt programmet med det hemska namnet Småstadsdrottningar. <laughs> ja. <laughs> ja, det var när jag hoppade av faktiskt, fast jag hade spelat in allting när jag fick veta vad det skulle heta. Men mm. jag ångrar inte det, det var jätteroligt faktiskt. Men vad är en småstadsdrottning? En sån som jag? Ja. Nej, jag skojar. Jag skojar med dig. Jag vet inte faktiskt hur man ska kunna benämna det. Jag brukar säga så att när man frågar, känner du dig som en drottning? Nej, det gör jag väl inte. Det finns väl dagar som mm. jag kan göra det. Men ibland känner jag mig mer som en små, småstadslort. <laughs> så att, det kan väl vara något mittemellan. men jag vet inte. Jag, jag tror det var så här att jag var en av de fyra tjejer som de följde under väldigt många veckor då på TV3. Mm. Som tar lite plats i sin stad och försöker vara med och påverka och, och bestämma. Och eh, även tycker de att synas såklart. För mm. annars kan man ju inte vara med i de sammanhangen. Och jag var, var och är väldigt engagerad i mitt väcksköp. Mm. På många olika sätt. Jag är vice ordförande i Företagarna. Jag har satt i åtta år politiskt också i kommunen. Och jag tycker om. Jag är ingen där som bara gnäller. Jag vill gärna försöka göra något åt det jag inte tycker är bra också. Ja och nu så bloggar du och du driver flera företag. Och har även en podd ihop med Alexandra Charles. Den legendariska nattklubbsbrottningen ja. från för. Makt och miljoner. Ja. Makt med Q mm. som kanske då får många att bestå att det, det syftar på kvinnor och vi Precis. pratar om kv, kvinnors hälsa och eh, kvinnor i samhället på olika sätt så att, där har vi alltid med någon välkänd person och en forskare och sen hade jag och Alexandra och så pratade vi om till exempel hade vi Lisa Nilsson och pratade om PMS och klimakteriet och sen en, en känd forskare också då på ett lättsamt sätt. Just nu så eh, letar vi nya sponsorer ni uh -huh. ja, jag hur det är Ni vet hur det, är. det kostar ju lite grann att göra de där poddarna också, Precis, men man kan gå ja. in den finns ju att lyssna på de avsnitt som jag spelat in så mm. makt med Q och miljoner.se, hittar man det lättast. Härligt, härligt. Och du växte upp ute på landet utanför Moheda till och med, och Moheda är inte jättestort, ligger ju i Småland. Då. <trycklig> <trycklig> Förort till Moheda, det är liksom så här, då är det en metropol. Ja. Men det stämmer, det var väl 200 personer ungefär om man räknar in bondgårdarna runt omkring. och Jag hade häst och ja, jag har faktiskt haft en fantastisk uppväxt vill jag mm. säga trygg och varm och härlig på alla sätt och vis i då en kärnfamilj. Mm. Jag tycker jag är konstigt att ni ska prata med mig då, men jag har ju själv varit gift två gånger så att jag känner till både den ena och den andra världen. Precis. Och hade du syskon också? Jag har en lillebror. Mm. Som heter Fredrik som är tre år yngre än mig Som jag har älskat och hatat mm. Och jag väl fortfarande mm. På olika sätt Men vi står varandra väldigt nära I hela och, familjen Och så var du väl klasskamrat med Sveriges just nu Mest kända diabetiker Ja, det, var jag. det är också en person jag älskat och hatat. I nio år i grundskolan, Peter Hido och jag gick i samma klass. Och jag har full, alltså stor respekt för Peter. Jag, tycker, jag älskar honom mer nu än vad jag gjorde när vi gick i skolan tror jag. Mm. Han kommer snart i ett nytt program som heter På gränsen. och Jag tror att han lever i en bonusfamilj nu. Ja, det vet jag ju faktiskt att han gör också. Så att, ja, Det är alltid spännande att följa Peter. Jag tycker han är en förebild på många, många sätt och vis. Och hur ser din familj ut just nu? Just nu så jag har ju förmånen att ha mamma och pappa i livet. De är 74-75 år. Jättepigga. Jag har precis kommit hem från Kalifornien. Mm. Och sen är jag då väldigt nära min, min bror och svägerska och brorsbarnen Molly och Elvin. Mm. Sen har jag ju då de som är ännu närmare kan man väl säga. Det är givetvis då min son Tim som fyller 17 här i april. Och eh, bonusånen Teo som nyligen har fyllt tio. Och då är det ju min särbo. Nu blir det många namn här på konstellationen Men min särbo Tobias som är pappa då till Teo. Till som han också har på heltid faktiskt. Ja just det. Tobias bor i Stockholm med Teo. Och så åker du upp dit så ofta du kan. Och de kanske kommer ner till Växjö också. Ja, de är nog minst lika mycket Växjö tror jag. De gillar gillar också Växjö. Han är ingen såna inbjudan Stockholmare även om han har bott där tror jag snart i 20 år. Den mm. han är egentligen från Jönköping från början. Ja det, <laughs> det är. Det bra folk det. <laughs> Så att han han och Theo är mycket i Växjö med. Så mm. vi pendlar Växjö Stockholm och sen har vi då skaffat ett gemensamt boende i Marbella som vi nu då håller på att inreda och som strax ska vara inflyttningsklart. Härligt, härligt. Ja, jättehärligt. Så det är en, det är en dröm och eh, man kan, nästan alla frågar är så här, ska ni inte flytta ihop på riktigt? Mm. Och då säger jag nej, det ska vi inte på många, många år. <laughs> jag tycker det är ganska härligt att kunna välja mm. stunderna när man, när man är tillsammans. Och det är ju ofta långa stunder och, och intensivt men jag kan också backa hem till mitt. Är en person som behöver att, så mycket egen tid mm. och alla som har tonåringar eller erfarenhet av dem de vet ju att det där kan ju vara ganska intensivt och eh, att både då ha bonusson och distansförhållande och tonårsson kräver eh, egen tid. <gård> jag vilja säga. Ja. Tror du att många känner ett krav och att man då flyttar ihop Lite för tidigt och så vet man inte riktigt vad som krävs Bland annat för den här bonusfamiljskonstellationen då som, som kanske kräver lite extra mycket när det plötsligt kommer mm. Ett barn som man inte är vårdnadshavare och som man inte har följt sedan bebisåren och, och även då att det kan vara svårt för barnen att ta till sig en ny vuxen på heltid Och att det kan vara bra att ha eh, lite tid att öva på Mm. Det här var ju lite intressant för jag, jag har ju lyssnat på er podd och förstått att egentligen har du mer erfarenhet än vad jag har ut, ut av hur mm. det funkar. Det gick för ganska fort när ni ja, vi, vi bildade flyttade, familj? Ja vi flyttade ihop efter ett halvår och då gick jag från noll barn till att mm. ha fyra varannan vecka. Så det var ju häftigt och jag hade kunnat öva lite grann på, på brorsans barn som är i samma ålder och så men det är inte, mm. det är inte samma sak riktigt förstås. Nej. Nej, men jag, jag, jag kan ju då, nu har ju det gått bra för er och ni verkar leva ett härligt liv tillsammans. Mm. Men, men min rekommendation skulle nog vara att man inte ska rusa så fort. Jag har nämligen gjort det vid ett tillfälle. Jag har ju varit gift då två gånger och mm. mitt andra äktenskap som då inte var med Tims pappa för det är det första. Vi flyttade ihop efter två månader, var förlovade efter sex månader och gifta efter nio och eh, med facit i hand tycker jag nog att man inte känner varandra så väl och Nej. förstår liksom fullt ut vad det innebär med egna barn och bonusbarn och de här konstellationerna då. Vi rädde inte ut den relationen så vi gick eh, skilda vägar efter ett par år mm. men eh, jag säger inte att det är rätt eller fel men i det här fallet så borde jag väntat. <laughs> Just det och hur gammal var Tim då ungefär? Oj han var nog skulle jag tro 10 elva någonting vill jag tro. Det. Och... Så att innan tonåren såklart. Så att han var väl i en ganska lätt ålder vill jag säga så. Mm. Alltså, innan puberteten i alla fall. Mm. Hade hans hjärtproblem stabiliserat sig då? Ja, absolut. För det är ju så att Tim har ju gjort två jättestora operationer. Mm, mm. Den första när han var åtta veckor gammal och de byggde om hela hjärtat och byggde tunnlar och alltså det är inte klokt. Eh, och den andra när han var ungefär ett och ett halvt år. Och efter det så har det ju inte varit några problem. Han går på kontroller numera tror jag det är nästan ja, ett och ett halvt få år mellan kontrollerna och så länge ingenting försämras så är läget bra. Mm. Och han har precis avslutat en karriär i Växjö Likes eh, U16-elit. Ah. Så att jag menar, spelar man på den nivån så är man inte begränsad av sin hjärtproblematik. Ja, ah, det, det där har vi kontroll på. Så det mm. är faktiskt ingenting som påverkar våra liv nämnvärt skulle jag vilja säga. Nej. Eh, Maria har ju en bonusson sen tidigare som hon nu då kallar plusson. Mm. Som är yngsta eh, dotterns eh, äldre bror då på sin pappas sida, halvbror. Hon honom har ju vi lite kontakt med och han kommer att hälsa på så ofta som det går och sådär. Har du någon kontakt med din tidigare bonusson eller har det varit svårt med tanke på att ni inte hade gemensamma barn och, och då egentligen inte behövde hålla uppe kontakten? Mm. Nej jag har faktiskt ingen kontakt. Det fanns eh, tre stycken bonusbarn men de var så pass mycket äldre. Mm. Så att alla var faktiskt utflugna. Nej, den minsta bodde hemma precis när vi träffades. Men då blev det naturligt att han inte flyttade med sin pappa mm. till mig då, då. han flyttade in. Han var ändå på väg ut. Så att det var ju i honom åren dag. Så att nej, det har jag inte. Jag hade också ganska svårt faktiskt att komma in i den familjen. Mm. Mycket tror jag då på grund av att ja, men det var ju i princip vuxna individer som... Mm som inte var, De hade en jättebra mamma och som de var väldigt nära med. så att jag, jag fick nog inte riktigt chansen och Nej. därför så finns det ingen anledning att försöka mm. upprätthålla kontakten heller. Mm. Tror du att du har fått en större betydelse som bonusmamma nu till Theo? Eftersom hans mamma inte är med i bilden på samma sätt? Mm. Det har jag ju definitivt. Hon finns ju inte med alls faktiskt. Vi vet ju inte ens var hon bor Jaha. och har inte träffat honom på, ja det är faktiskt drygt två år nu. Mm. Så att, och i och med att Theo nu då är tio så, så är ju jag, jag har ju blivit liksom en, en, en, en kvinnlig förebild för honom mm. tror jag. Mm. Och vi var på kryssning i Karibien över jul och nyår då var ja. det, det, var så gulligt för att de, när man går av så här på olika öar så står de alltid och tar en massa bilder och så tar de liksom på familjen och sådär. Och då så sa de så här att ja och så ska vi, vill vi ta en bild med, med på bara dig och så vill vi ha en bild med din mamma och pappa också. Ja. Och jag såg hur Theo sken upp mm. när han sa så här, och sen när vi därifrån så kom han och tog han handen i min och så sa han såhär. Åsa hörde du vad de sa att ni var min mamma och pappa? Ja. Jag hörde det så här, Får jag kalla dig för min mamma om mm. jag vill? Alltså det var så fint det? och så att det, ja det är klart att du, att du får det, sa jag. du får kalla mig precis vad du vill. Men ja. oftast så säger han ändå bonusmanna och han är, jag upplever att han är lite stolt när han säger det till sina kompisar. Det här är min bonusmanna, Åsa. Ja. Ja, det, det, <laughs> det är ju lite roligt. Så. Det... Ja men det är fint och mysigt, jag menar, man kan aldrig tvinga ett barn till att säga sig eller så. Jag kunde ju bara att... Äh, <laughs> elaka svärmammarna, ja, vad heter det? Stina heter jag, Åsa. Men nej, vi, har, vi har en fin relation. Han tycker det, han tycker det är lite jobbigt att jag <stämmer> bestämmer så mycket, så att säga. Jaha, För att just det. Innan jag kom in i, i hans och Tobias liv så var det liksom lite mer ungkarslya mm. och det var Fokus på att eh, tvn stod på bästa stället för att kunna spela spel och stå tillsammans <laughs> <det>. på den. <laughs> så är det inte nu. Ska jag säga. Det är helt annorlunda och han får spela spel på sitt rum på en liten mindre tv istället. Klockar mm, mm. i ordning och håller ordning. Sådär. Men då kan man säga att Tobias har, har släppt in dig i förälderskapet så, så att du kan ta din halva just och vara med. Och ja. uppfostra också så att säga. Ja, det har han. Och faktum är att han till och med brukar skatta och säga så vad skulle vi göra utan dig? Hade det verkligen blivit folk om någon av oss i så fall. Mm, mm. För eh, Tobias är, han är en oerhört snäll eh, människa, den snällaste jag träffar tror jag mm. faktiskt. Och vill alla väl, men ibland så får han inte riktigt ihop saker och ting. Han, är, han jobbar som yrkesofficer och det, det militäriska livet kanske inte riktigt alltid stämmer överens med pappalivet ja, man, man missar liksom lite så här mjukare detaljer som jag gärna då stöttar upp med mm. det är ju en väldigt manlig värld fortfarande mm. Mm. militär det är det. jag tänkte lite på med Tim om han bor varannan vecka eller om han väljer lite själv vem han bor hos om, om hans pappa bor hyfsat nära mm, hans pappa bor jättenära här och... Ja, fram tills för kanske något år sedan. Så var, då var det väldigt så här, liksom, ja, men, eh, en vecka där, en vecka här, och så att man delade upp eh, semestern och så eller ja, det är kanske till och med två år sedan skulle jag säga. Men jag menar, han fyller 17 här. Så att han, han får ju bestämma betydligt ja. mer själv. Men sen finns det ju en, en baksida med det. Och att de, de blir så stora också. och Det är ju. Jag och Tims pappa har tyvärr inte någon speciellt bra relation. Och vi har ju varit separerade nu i ja, 15 år blir det väl. Mm, mm. Det har tyvärr, tyvärr mer eller mindre alltid varit så. Men det gör ju också då att Tim kan utnyttja det där på ett sätt som jag har lite svårt för. Särskilt när vi hamnar i konflikt. Jag är en mamma som ställer ganska mycket krav. Jag tycker att man ska hjälpa till hemma och man, man, ska, man ska uppföra sig och vi ser väl på det där på lite olika sätt och när det blir då för många gånger man ska behöva gå med soppåsen och jag blir den här klassiska tjatmamman som ja. man inte vill vara som ens mamma var och man sa att så ska jag aldrig bli. Mm. När jag blir sån, då kan Tim lacka ur och då ringa sin pappa som kommer att hämta honom. Aha, Eftersom att, ja. Vi har ju inte så strikt i liksom, veckorna längre så att, och då är det lite svårt liksom att och hindra mm, en 17-åring äh, när flykt, han blir arg. en flykt där, liksom en nödutsgång att äh, rymma iväg. Ja. ja, men det blir det. Och, och alltså, Jag hade ju önskat då att den andra föräldern hade sagt nej, det är inte okej. Utan Du löser din konflikt med mamma. Mm, mm. Och så kommer du till mig på måndag som planerat. Eller så här. Men när det inte fungerar så då blir det svårt. Mm, alltså, mm. Så vi har haft våra duster. Och, men just nu så är det jättemysigt. Han och hans... Tjej var här igår och jag lagade middag och han har bott här några dagar mm. nu på raken. Mm. Nu vill han till pappa ett par dagar och så kanske han kommer till helgen igen. Mm. Det får vara lite, lite grann där. Men det jag tycker är synd det är så att Tim är ensam barn. Ja, just det. Och ett ensam barn som, som då också kan fly från konflikter på det sättet. Mm. Det kan bli lite tufft i vuxen ålder. Mm. Jag tycker det är viktigt att man måste lära sig kompromissa och, och ta hänsyn och ansvar. Men eh, det blir säkert folk av honom också. <laughs> <Ja>. <laughs> är han ensam barn i sin pappas familj också eller har han fått ja. något nytt syskon eller inget? Nej, Nej. han är ensam barn där. Eh, så ja, så det är verkligen på, på båda hållen. Mm. Eh, på och sen... gott och ont då. Och sen skiljer det ju så pass många år ner till Theo. Plus att de inte bor ihop och heltid. Så där, där kanske det också är svårt att få en eh, storbrors roll. Ja men det gör det ju. Det, det skiljer ju sju år. Mm. Och jag läste någon gång att... Om det är mer än fem år det skiljer, då är det ungefär som att man är ensam barn, mm. oavsett om man faktiskt lever i en samfamilj mm. eller inte. Men däremot så fungerar relationen väldigt bra mellan Tim och Theo. Mm. Alltså, Theo är fortfarande så liten så han avgudar ju Tim och tycker att han är den coolaste tonåringen på jorden. Ja. <laughs> Vilket Tim givetvis njuter lite grann av och liksom tycker extra mycket om Theo, tror jag, för att... Eh... Ja, men han, han är lite hans hjälte hjälp. Liksom. Ja, ja och då, du, är duktig hockeyspelare och lite, det är ju dessutom. häftigt sånt som... Ja, mm. dessutom. Så, att, så det funkar bra när vi, när vi umgås tillsammans. Förra påsken var vi Tobias och jag och båda killarna med i Andorra. Och så åkte vi skider. skidor och det fungerade jättebra tills Theo- eh, råkade spruta ketchup på Tims nya vita tröja Ejbe. som han har klippt på sig- för det var snygga tjejer vi bodde vid <laughs> Ja det är hårda mun Ja eller hur Men det blir, det blir en rolig story sen när, när de är vuxna Då kan de minnas tillbaka och, och minnas ja. det som något roligt Vi har redan börjat skratta åt det faktiskt ja. Men det krävdes nästan ett år distans till mm. det för att kunna göra det Har det någon period just om man ser till familjelivet som, Där det har varit tungt som när du ser tillbaka och sådär Jo men det, det värsta är ju då som du själv var inne på med, när Tim hjärtopererades. Ja. Alltså när man, när man får ett efterlängtat barn, vi hade försökt ett bra tag faktiskt innan, mm. innan Tim verkligen blev till och så föds han och så visade sig då att han håller på att dö av hjärtsvikt för att han har ett så allvarligt hjärtfel och det blev akut operation då precis veckan efter midsommar, det säger ju en del om hur, hur, hur akut det var när mm. man lägger det mitt i sommaren sådär. Och det ena liksom gav ju det andra så att när vi hade tagit oss ur och genom det där så resulterade det i en mm. Så det var ju liksom drama på drama kändes det som det blev liksom ingen lugn, lugn och ro. Eh, och när man i en familj drabbas av en sån livskris som det ju faktiskt var så tror jag det är så att antingen växer man samman och så blir man starkare än någonsin tillsammans, eller så gärna som vi gjorde, man glider isär. Och Förknippar kanske den andra egentligen omedvetet med det här traumat som man eh, faktiskt har gått igenom då. Ja, just det. Så det är den, den tiden, alltså de två första åren i Tims liv är nog egentligen de värsta jag har varit med om. Jag blev ju hemma då jag var, var den som var föräldraledig också då i, i ja, jag tror det var, mm. blev ju nästan två år faktiskt mm. med all sjukskrivning av Tim och sånt. Och hade då. Du var inne på det innan jag hade fyra företag, det hade jag inte då, men jag hade en chefstjänst, ett stort IT-företag och var van vid liksom att göra karriär och vara någon och känna mig viktig. Liksom. Mm. Och så var jag bara mamma till ett sjukt barn. Och dessutom då med den pappa som inte ens ville ha mig längre. Nej, nej. <laughs> så det, det var inte roligt. Så att, ja, nej, men det det är, blev... är nog vanligt att man så att säga, antingen så har man det och svetsas ihop och kan liksom övervinna allting. Eller så förändras man så mycket och upptäcker så mycket med varandra att, att man måste gå skilda vägar. Det är nog ganska mm. vanligt att det, att det blir ett av dem så. Mm. och jag tycker ju ändå med i hand, alltså det till hand jag kommer alltid säga att det, det finns nog inga lyckliga skilsmässor Nej. eller väldigt få i alla fall men däremot så tror jag ju att det är bättre för alla barn att växa upp med en förälder på varsitt håll som är lycklig mm, mm. Eh, i det för att alltså, när det är bråk och skrik och gap eller ännu värre som i vårt fall så var det iskyla, vi liksom ja. pratade inte det borde vara sin enda i huset Sådär så är alltså, helt kärlekslöst. Mm. Det kan inte vara bra för no något barn eller någon faktiskt. Nej och det går ju inte att dölja heller. Jag tror att barn känner av det. Och eh, att försöka hålla ihop bara för barnens skull. Det, det funkar inte i längden. Det tror inte jag heller. Nej det tror jag inte. Det, de, de känner det absolut. Likväl som de känner... När man är glad och man mm, är ledsen mm. och, och liksom, jag menar, det tar ju en sekund, även för Tim nu när han är så här stor. När man kommer in innanför dörren så, så känner han ju så här, är du ledsen? Ja. Eller, ja, eller vad är det som har hänt idag? när ja, alltså, mm. så så det är ingen idé och försöka hålla uppe någon charad. Sen tycker jag inte heller att man ska ge upp för lätt. Det anser jag faktiskt att många verkar göra också. Mm, mm. Så att jag tycker man, man ska... Man ska försöka i alla fall ordentligt innan man tar det där steget. För en skilsmässa, en separation är ju en stor, stor grej. Och förhoppningsvis finns det ju en kärlek som man kan kanske skita tillbaka till i grund och botten. Mm. Till personer man har skaffat barn med. Men ibland så får man komma fram till att nej, det gör, den finns inte kvar. Den är död. Nej Och det brukar vi också säga att eh, även om det i Sverige inte finns eh, samma tradition att... Eh... Söka hjälp av professionella terapeuter och beteendevetare Så är det faktiskt det är ganska bra att få in någon utifrån mm. När man ska diskutera relationen Så att det, det tycker jag att fler ska våga testa i alla fall Innan man mm. väljer att skiljas ja, Jag gav eh, några vänner där rådet att det Är i sådana diskussioner just nu För man ska separera eller inte. Och, och ofta är det så att innan det är ganska positivt att gå och prata nu kanske jag generaliserar, ja, men att men, mm. mannen säger liksom så här, nej det är bara skit, då ska vi sitta där och älta, det gör vi ju en Så var det i det här fallet, eller är, rättare sagt. Och då så sa jag så till mannen att, men ge det en chans i alla fall. Försök att göra det, för att då kan du åtminstone, även om ni separerar med gott samvete, säga att du gjorde vad du kunde. Mm, mm. Så att jag tror att, om inte annat för den skull, att liksom, jo, men vi gjorde till och med det, men det, det hjälpte oss inte. Ja, men det, det, jag tror att jag delar den uppfattningen att eh, vad vi märker generellt att, att männen är lite segare tyvärr eller fegare. Sen, mm. sen vet jag också att eh, ni har haft problem du och Tobias med ett ex som har eh, jagat er lite och vi behöver ju inte säga vem det är eller så men hur, hur har det påverkat eran relation och, och vardagen? Mm. Jag brukar säga så här hade jag, hade jag vetat vad jag skulle få på köpet. Mm. Med, med, så från början så eh, tror jag inte det hade blivit någon dig den där första gången faktiskt. Nej, det har varit på den eh, ja men det har det faktiskt. Det är det, eh, faktiskt horribla saker vi har utsatts mm. och utsätts för. Så det, det är prövningar eh, och Ja det är inte bara en gång som jag tänkte tänkt, är det verkligen värt det? Mm. Men jag har ju hittills kommit fram till att det faktiskt är det trots mm. allt. Och, och ju, ju jävligare äktet är desto starkare tror jag ändå på något sätt vår kärlek blir. För man mm. blir sådär liksom att nej, den där personen ska faktiskt inte den ska inte få vinna nej. över vår kärlek. Men det är hemskt alltså att en del, det finns människor som kan vara så uppfyllda av hat ja. och bara vilja gå in för att ödelägga och förstöra mm. andra människors liv istället för att försöka leva och vara lyckliga själva. Mm. Men... Nej, det är, det är tragiskt, verkligen. Jättetragiskt och tråkigt. Om man kan säga att polisen har varit inkopplad och, och så att säga rättsväsendet, det, det är så allvarliga saker som har hänt. Ja, det är så allvarligt och det på, påverkar ju både mig och Tobias, men även vår omgivning, mm. vänner och, och övrig familj. Alltså, så att Det är må många som har blivit drabbade och indragna i det här på olika sätt. Och det väntar rättegångar och eh, det fler förhör som ska göras. Och... Mm. Och sånt där som tar väldigt mycket tid och som, ja, man, man mår dåligt, det påverkar liksom vardagen alldeles för mycket och då blir man arg för att, eller man, jag blir väldigt arg för att jag vill inte att den personen ska ha någonting med mig och mitt liv att göra, och ändå, ändå så får det påverka på det sättet då, men och jag skriver, eh, jag skriver en del om det på min blogg, du var inne på det att jag bloggar också, det har jag gjort i väldigt många år och har en, en stor blogg som heter precis som jag, åsabrunander.se. Där man kan, det är min ventil brukar jag säga, man kan, mm. man kan följa både hur jag mår när jag mår bra men även när jag mår sämre. Mm. Och då hoppas ju vi att den delen som, som stör ert eh, liv att... Eh, den kan lösa sig och, och i övrigt vad önskar du dig av framtiden de här närmaste åren? Jag inga fler skilsmässor i alla fall. <laughs> <laughs> ja, är jag ju inte, vi är ju inte gifta i alla fall inte än. Men jag, ska, jag måste bara berätta det är lite tragikomiskt att när jag berättade för min mamma. Jag kommer ju då från en kärnfamilj mm. och när jag berättade om min första skilsmässa från finns pappa. Då mm. sa min mamma så här att. Åsa Brennander, sa hon. Det ska du veta att i vår familj, där skiljer man sig inte. Nej. <laughs> och jag har gjort det två gånger, så att, inga fler. Nej, just det. Mm. <laughs> Men i övrigt så, vad jag önskar mig, alltså jag, vi ser ju jättemycket fram emot det här med att skapa den här gemensamma drömmen i Spanien. Ja. Och vi har ju inte möjligheterna att göra det riktigt än, utan vi kommer även hyra ut där nere och så. Men det, blir, det är ändå vår dröm och på sikt, Menar, man blir ju äldre och äldre och så småningom så ska man ju liksom växla ut. Och, och då när man tar, ska ta det lite lugnare så, så är min plan att sitta på en av de där terrasserna och dricka lite vin i solnedgången. Det var i alla fall vad en sa till mig för många år sedan att jag skulle göra när jag var gammal och tjock. <här> då får vi hoppas att, att det slår in och, och kanske kunna vara i i Spanien i alla fall vinterhalvåret eh, och... kanske ta en golfrunda på Los naranjas heter den det? är det Marbella. Ja, alltså, det finns ju så många golfklubbar, golfklubbar och banor där nere så att det är ju inte klokt. Jag har sagt att jag aldrig mer ska spela golf, för det gjorde jag med Teams pappa och det gick ju inget vidare. <laughs> Men jag har faktiskt tagit ner mina gamla klubbor nu så jag tar väl bort den där med aldrig, i alla fall aldrig mer med honom kan vi säga. Då. Ja, det, det kan vara svårt att låta bli, i alla fall att, att gå omkring. Det finns någon riktigt eh, kuperad bana där som, som är en bra träning i alla fall för att promenera upp och ner för. Ja, det är mer min melodi faktiskt. Det tycker jag, ut och röra på mig. Och jag glömde när vi pratade om filmen. Jag har ju den som får mig att röra mest på mig av alla. Det är min franska bulldog, Ines som går under rottan på min blogg. Hon är ju. <laughs> Hon är en stor del Av den här familjen Det hon som styr och mest Det är drottningen skulle jag vilja avsluta ja, det. Och säga. Den, den riktiga statsdrottningen. Det, det är hunden det, är. Ja absolut Det är råttan Ines Vad härligt, jättekul att prata med dig Åsa och som sagt Allt gott till familjen Och eh, ni som vill veta mer Ni går enkelt in på Bloggen eller lyssna på Podden makt och miljoner Ja, de är så välkomna allihopa. Jätteroligt att få vara med äntligen. Har det gått? Detsamma. Tack, så mycket. Tack för att ni Tack. är där. Tack. Jag tyckte att jag lyste med min frånvaro. Var var jag någonstans i den här intervjun? Det vet jag faktiskt inte. Jag tror att du satt tyst inuti mig. Brukar <laughs> jag sitta där inuti dig? Jag har tyst. du alltid med mig i mitt hjärta. Ja, men gud så gulligt. Jag blir alldeles kräkfärdig. Och spydde upp lite av frukosten i min mun. Men tack snälla Åsa för den fina intervjun. Jag tycker alltid så härligt att höra när man får bra kontakt med sina bonusbarn som hon har fått. Mm. Och att han hade tagit henne i handen där och vill att kalla henne lite mamma så det var ju väldigt gulligt. Tycker mm. jag. Sånt gillar jag såklart som är bonusfamiljens största fan. Sen var det ju lite jobbigt att höra om den här galna personen som de har varit tvungna att polisanmäla. Men det hoppas vi att det löser sig. Ja, det är tillräckligt jobbigt att ha hand om sin egen relation. Sen när någon annan människa försöker slänga sig in i mm. den och förstöra och ha sig det. Det måste vara extremt jobbigt. Så vi kan väl bara önska lycka till, hoppas att det löser sig och att barnen inte hamnar i klem. Det gör vi. Mm. Och så går vi vidare till veckans barnkonventionen. Förra veckan så hade vi artikel nummer 20 och den var ju det här att ett barn som inte kan bo med sina föräldrar har rätt att få hjälp att hitta ett nytt hem. Mm, det kommer jag ihåg. Vi går ju igenom en varje vecka i podden detta året 2019. Och artikel 21 är Vid adoption ska staten tänka på barnets bästa. Ja, den handlar ju om mig. Ja, Vad det kul. Säga. Det visste jag inte att det fanns en artikel om adoption i barnkonventionen. Men å andra sidan så visste jag inte mycket om barnkonventionen överhuvudtaget innan nej, vi nej. intervjuade Åsa Ekman mm. i december. Eller var det, det. tidigt januari kanske? Men det, nej, december var det för vi sa sen att vi skulle ha som nyårslöfte mm. att vi skulle lära oss hela barnkonventionen. Så var det. Men det låter ju lite så här också... Är inte det ganska självklart att man tänker på barnens bästa? Jo, och det är en klassiker man skulle kunna sätta in ett inte att vid adoptionska staten inte tänka på barnets bästa då blir det absurt då blir det ju lite som en sån här froskel som vi journalister när vi ska avslöja politiker att de bara pratar snömos och säger liksom att ja, vi vill förbättra sjukvården. Det kommer ju aldrig vara någon politiker som säger att de vill försämra sjukvården. Så då måste man ju kräva ett mer detaljerat svar hur de ska uppnå det och så vidare. Har vi alltså avslutat en floskel i barnkonventionen? Ja, jag vet inte. Jag funderar på att man ska utöka det lite i sin tanke och tänka på att, att staten tänker på barnets bästa betyder också att staten inte ska tänka på föräldrarnas bästa även om föräldrarna längtar efter barn och oavsett om de har barn innan eller inte så handlar det inte om föräldrarna utan det är hela tiden barnets bästa som ska styra vid en adoption. Det kan jag säga att mina föräldrar kan skriva under på för att de blev ganska hårt ansatta när de ville adoptera. Mm. Det kom till och med hemfolk till dem och drog ut bestickslådorna för mm. att titta att det var ordning och reda. Och, och, ja, det kan tyckas vara lite orättvist faktiskt. Att mm. Barn kan ju komma till vid en hostning, jag att säga. inte riktigt, det är inte så barn kommer till, men på en fylla. Mm. Medan då andra som verkligen längtar efter barn får kämpa. Och gå igenom både det ena och det andra och sen ifrågasätta så enormt mycket för att... Ja, det finns ganska hårda regler kring det. Det finns åldersgräns och... Man får inte vara överviktig. Nej, det kanske inte är För Nej, det är som liksom en risk. Alltså, ja. det blir ju det att barnen har ju varit med om en enorm förlust, även om de har varit små så är det ju någonting, ett, ett litet trauma som mm. man bär med sig antingen man kommer ihåg det eller inte och att då kanske då löpa risk att förlora sina nya adoptivföräldrar är mm. ju också, så det, jag tror det handlar om det men det, det hände sig där i början av din och min relation att jag kollade upp lite med det här med adoption ja, så du inte har några barn sen tidigare och så, och då var det just det att man fick inte vara överviktig man skulle dessutom vara gifta är det så fortfarande? Ja, alltså man är två i alla fall. För det är ju tillåtet som ensamstående kvinna åtminstone att adoptera. Men just att ifall man var två då skulle man vara gift. Mm. Men det kanske har med det här med arv och sånt att göra också. Ja, men det, det kanske är också då att man tänker att föräldrarna till större chans att man håller ihop om man är gift. Men är det gammeldags eller ja, finns det någon det slags? Det. Ja. Men det kan ju också vara ett, att det blir ett annat juridiskt ansvar Jag tror för att barnen. det handlar lite om det. det. Vi har ju skrivit lite testamenten och äktenskapsförord mm. och sånt och det förändrar ju en del mm. om man gifter sig eller inte. Så att det kanske är så att adoptivbarnet skyddas då på grund av att föräldrarna gifter sig. Sen är det väl fortfarande så här också att länderna där barnet har fötts, de kan bestämma mycket, de reglerna påverkas. Jag vet att alla länder... Godkänner ju inte samkönade par och jag vet inte hur det är med ensamstående som du säger. Jag tror att ensamstående kvinnor får adoptera och jag vet att det finns en kille som är uppvuxen här utanför Varberg, eh, Patrick, som jobbar på UD mm -hmm. och som var med, han vann Villa Medusa, en sån här docusåpa som fanns för en. 15 år sedan. Lustigt är när du sa bara, ah, men han jobbar på UD, jag bara mm, ah, oh. och så sa du, och så var han med i en dockusåpar oh, oh, sjönk min uppfattning om honom. Nej, jag han... har fördomar mot folk som är med Nej. i dockusåpar. Förlåt Åsa sen tidigare här i Han bröt handen. ju mönstret där, han var väldigt eh, ordentlig och eh, jag tror de kallar honom pastorn och han höll liksom ordning på dem som var där nere i Alperna för att bara eh, supa och fästa och sådär. Det var en följdfråga jag hade för att eh, även den sopan har jag inte tittat på. Men jag, har den, jag vet inte ens vilken det är. Vad handlar det om? Nej, de skulle ju skaffa jobb och klara sig liksom en säsong eller i alla fall flera veckor. Ett år av det här programmet så var de ju på något soligt turistaktigt ställe och skulle liksom klara sig, få in pengar för att få mat och, och sådär. Och, men just när den här Patrik Nilsson tror jag han hette var med så var de i Alperna och skulle Men hitta vad jobb. då klara sig? Skulle de vara reseledare eller skulle de vara Nej, de fick väl strandsatta i ett turistområde, hitta någon lägenhet och hyra och så skulle de gå ut och hitta jobb så de fick in pengar till mat och så. De det skulle liksom överleva Robinson, i samhället, fast i samhället. Ja, något sånt. Skumt. Och jag vet att han står på kö och har gjort det i ett antal år och det är så få länder tror jag som godkänner då ensamstående män som adoptivföräldrar. Vad tycker du om det? Jag kan ju också få sådana tankar i huvudet att jag skulle bli tveksam inför det. Och jag har svårt att avgöra varför det är så. Så att jag Ja, men jag. Jag, jag tror blir lite så här nu när vi ska, är det, är det rätt att det är så? Är det fel? Jag, första tanken är att det är fel. Det är klart att det ska vara rätt mellan kvinnor och män, tänker jag. Mm. Men sen så någonting så tänker jag att, ja men det är ju skumt. Att en man vill adoptera ett barn. Vad är det skumma i det? Det är mina fördomar som är skumma i det. <laughs> ja, sen tror jag att, det har vi ju pratat om någon gång innan, att du har nog lite mer traditionell syn på könsroller än vad jag har. Upplever jag det som. Och jag tänker att det kan ha att göra med uppväxten att dina föräldrar är tio år äldre än mina kanske. Men det är väldigt få män som uttrycker en barnlängd. Vi hade ju han som spelar Henrik i Bonusfamiljen. Niklas Engdahl. Som gäst här tidigare i ett avsnitt. Och han sa ju det att hans rollfigur Henrik mm. han finns ju inte i vissa länder liksom. En man som Nej. längtar efter barn och, och så. Jag tror att de männen finns men de vågar nog inte träda fram. I Sverige är det ju lättare tror jag som man att berätta om det. Och till exempel säga att man vill adoptera även om man är ensamstående. Ja, men jag tror inte han har lyckats än, Patrik. Jag vet att det finns en radiodokumentär och att Hannans Nyheter har intervjuat honom. Så Men vi det. får se hur det går. Men det är klart att barnets bästa, att få komma till någon som vill ta hand om dem och älska dem och uppfostra dem, det måste ju också vara barnets bästa. Mm. Patrik är förresten adopterad själv. Mm -hmm. Skulle det påverka, tänker du, att man är bättre adoptivföräldrar alla, alla som är, är adopterade är lite bättre Och lite snyggare och lite smartare Så är det faktiskt mm. Mm. Det är vi som kommer att ta över världen Men skulle du vara en bättre adoptivförälder? Jag fick du? faktiskt ett brev i veckan Från, ett brev säger jag Ett kallas det mail Heter det nu för tiden Från en som hade tyckt att det var så vansinnigt roligt När jag sa att jag var som Vad var jag sa? En svensk inuti en thailings Jag var kaviar kropp. inuti Tom Jamsoppa Ja just det <laughs> att hon hade skrattat åt det. Mm. Men så är det ju. Jag är ju bara thailändsk på utsidan och det är lite skumt. <laughs> för att, nej men det är en väldigt skum känsla faktiskt. Som är jättesvårt att förklara för folk. Mm. Och jag får förklara det om och om igen för att jag får ju så enormt mycket dumma frågor. Mm. Så jag liksom bara, åh suck. Och en del frågade, de frågade så jättesnällt. Och de, mm. det, jag jobbade ju på dagverksamheten här i veckan. Och då var det faktiskt en kvinna där som jättemycket inte kunde förstå att jag liksom inte ville vara med i spårlöst försvunnen och, ja. och allt det här. och Ja, det var jättesvårt för henne att, eller för henne att förstå att mina föräldrar är Ingrid och Evert mm. och att jag har ingen som helst känsla för någon Hon sa ja, men de, de blir så glada när de får träffa dem jag bara ja det är mycket möjligt men jag känner inte det och jag har också hört att visst det blir en stark grej att få träffa sina biologiska föräldrar för att, alltså, det är ju någonting mm. som man kanske har byggt upp en tanke om och sådär men sen så har du ju faktiskt ingenting gemensamt med dem du kan inte prata samma språk som dem du, du har inte känt de här personerna så att jag tycker att i rättvista så ska man nog göra lite efter. Vad hände efter spårlöst försvunnen? Och se om det fortfarande är lika fantastiskt. Jag, Jag, tror tänkte inte det. Precis på det. Jag tänkte nog lite också som en journalist där. Att Där finns ju en bra story. Faktiskt de som sen känner press då att ta hand om sina föräldrar. Det kan ju vara så att föräldrarna lever men har det väldigt fattigt. Och då kanske du känner som privilegierad svensk som, som vi är bara att vi får bo i ett sånt här land där vi blir omhändertagna och har möjlighet till fri sjukvård och skola och allting sådär att vi känner att vi måste ta hand om föräldrar som vi aldrig har träffat och som vi kanske inte har. Varför säger du som... vi nu helt plötsligt? Försöker du komma in i att vara adopterad du också? Nej men jag, jag tänker att det är ju är ett, ett intressant dilemma. Det är så när du säger när IF Göteborg spelar så säger du nu har vi gjort mål. Vi är ju Team Eransson. Du och jag och Helle, ja. Det är ett helt annat sak. <laughs> ja, det är alltid intressant att se var man hamnar i de här diskussionerna. Vi kanske ska gå vidare till veckans lilla spaning. Ja, jag har ingen direkt sån där spaning den här veckan. Jag har bara två väldigt roliga samtal med mina två äldsta barn som jag skulle vilja det här i podden. Mm. Visst är det härligt? Nej, jag har faktiskt frågat ifall jag fick, så att det får jag. Och det ena var en sak som Saga, jag och hon var ju, hon ska ju jobba på fästningen. Mm. Och då behövde de en underskrift från hennes eh, ursprungsmamma, biologiska mm. mamma jag, och hennes ursprungsfar Anders då. Mm. Och Anders dök inte upp, och, men du var ju på väg. Och då liksom Saga, för hon var jättenervös och allt hon liksom bara suckade så här bara... Alltså, varför får inte jag ha två pappor? Då kommer ju i alla fall en hit, liksom, ja, så, tyckte jag. Och då sa jag det att ja, men det har jag ju faktiskt tyckt. Att varför kan inte ett barn få ha så många lagliga mm. vårdnadshavare som det finns som är liksom villiga att vara det? För att det är ju inte så att det är en dans på rosor att vara en äh, laglig vårdnadshavare. Ja, nej. Att det är ju verkligen en, en uppgift att leva upp till. Och vill någon det... Och barnet dessutom vill det. Varför ska gamla, inskränkta tankar om familjekonstellation stå i mm. vägen för det? Så att då tyckte jag var jättehärligt att höra ett barn säga det. Att hon faktiskt hade velat ha två pappor och en mamma. För då tyckte hon att då hade någon av föräldrarna varit på plats i mm. alla fall. <laughs> ja, det är bra. Så det var det ena. Så att det är ingen sparning så. Det var mer att, eller jo, du, kan få ha, du kan få bemöta mig där i det. Nej men det, jag, jag tycker bara att det är bra att Saga litar på mig så mycket så att jag i alla fall skulle få vara en av dem som skriver under olika papper och så. Det tycker jag är positivt. Och nu när vi var på handledarkursen med körkort så hade vi ju lite delat ansvar också där. Mm. Att vi kommer vara två stycken som lär ut hur man kör bil. Hur är det då? De Får ni båda två... Vara, för man får inte vara handledare för vem som helst utan du får ju bara vara handledare för den som du har varit på kursen med. Men får du vara för både Lycka och Saga? Jag får vara handledare för alla som har gått den kursen. Så du kan vara handledare för grannens eh, barn som om också var där? Om jag ansöker om det. Coolt. Jag vem bestämmer jag... det? Transportstyrelsen, så jag ansöker en gång per barn. Men sen tror jag att det finns ett maxantal så att man kanske max kan ha fem elever samtidigt. Annars skulle man ju nästan kunna starta en slags olaglig trafikskola och ta betalt för att vara handledare. Det känns inte som att du har fått inte. en idé där. Nej, men jag har hört rykten om att det finns en person i Varberg som Va? har gjort detta. Nej, jo. spännande. Och har haft väldigt många körskoleelever trots att han inte har en utbildning för det, utan bara är vanlig handledare. Är det någon som är vän med mig på Facebook tror du? Det vet jag inte, du har ju många vänner, vi kan kolla det sen. Ja, vi får se. Mm. Det var då min första, jag vet inte om man ska kalla det spaning, vad kan man kalla det? Anekdot, reflektion. Ja. ja. Så kommer min andra reflektion då, när jag var, det har varit mycket med våra barns jobb känns det som, för det här. jag hade ett långt och härligt samtal med min son då, när vi var på väg till den här jobbintervjun i, igår. Och vi kommer att prata om det här med att vad som är jobbigt med att vara ett barn som... han frågade så här... Det är så frågar han tycker du... Har du ångest över någonting i våran barndom? För då ville han berätta att han tyckte att han hade haft en ganska bra barndom. Sa han. Ja. Att han inte tänker så... Han tycker att du har, haft, han har haft det bra, han mm. är nöjd och glad. Han kände sig älskad av liksom alla. Mm. Han nämnde även dig, att han tyckte att du ställde upp så himla mycket. Och mm. han hade haft med dig i sin berättelse om... För de har tydligen fått göra en berättelse om livet i... Under högstadieperioden. Och då hade han nämnt dig som en av de viktiga ja, punkterna som har hänt i hans liv under högstadiet. Ja, ja. och det är ju samma för mig. Alltså de här tre åren, den absolut största händelsen i mitt liv och som påverkar mig varje dag är ju barnen. Jag trodde du skulle säga det var när IF Göteborg besegrade <laughs> AIK. Men nej, ja. nej det var det inte. Det var jättefint sagt, Martin. Förlåt att jag är skämtade så självklart. bort det. Det är så självklart. Ja. Och sen så sa han, kom vi då prata prata om det här med att jo, men att det kan ju vara jobbigt ibland. Alltså även om han tycker att han har haft en bra barndom så kan det vara jobbigt det här med att flytta fram ja, och tillbaka yes. och liksom alltid packa och sådär. Så sa han en sak som jag inte ens har tänkt på under alla dessa 103 avsnitt av podden. Han sa det att, alltså om jag tappar bort någonting mm. då vet jag ju inte ens ifall jag har tappat bort det hemma hos dig eller hemma hos pappa. Jag vet inte <laughs> ens var jag ska börja leta någonstans. Och det har han ju helt rätt i. Mm. Att... Uh, Sånt. men han så sa han också att Nej, men jag har ju vant mig nu, jag packar min gitarr och min laddare och, och så, men jag tänker också att när han berättade om hur det var, jag har, vi har ju sagt i förr hur jobbigt det måste vara för ett barn men när han berättade om det, tänker jag att vi kanske kan vara lite mer mm, förstående alltså, mm. jag då kanske jag behöver låna en laddare någon gång för att de inte har fått den med sig, eller ja. Ja, nej, de kanske inte har exakta gympakläder och sånt för att det ligger hemma hos den andra föräldern. Mm, mm. Att vi som ändå har lyxen att få bo stationärt kan ha lite mer förståelse för de som måste flytta fram och tillbaka som nomaden varenda vecka. Jag inser ju att det hade varit jobbigt för mig att behöva packa och ha... Ja, verkligen. Tänk då, om du skulle bo varannan vecka hos dina mm. föräldrar, mm. då skulle du i hela veckan du var hemma hos din mamma, skulle gå åt till att packa inför veckan du var hos din pappa. Och när du kom till din pappa så skulle hela den veckan gå åt till att packa för att du skulle åka till din mamma. Du skulle liksom bokstavligen leva i din resväska. Du menar, om jag var som jag var nu men att jag var liten och min, mina föräldrar skydde så de det. Ja, jag tror på väldigt så. starkt att du alltid har varit sån. Vi ska åka till Kroatien nu och nu börjar det ju faktiskt vara snart. Mm. Jag har ju fortfarande inte börjat packa men du började ju packa för en månad sen. Jag... Jo, du började prata om, undan vad man ska började... ha det sa jag faktiskt i förra avsnittet också men helt seriöst jag bara, hur många t shirts ska jag ha? Vilka mm. kepp ska jag ha? Du har liksom haft en liten parad med keppsar här som du har lagt fram och vägt för och nackdelar med. Med skärm, utan skärm men... bryr, ljus, vit, blå Men på riktigt så började jag inte packa förrän det var en vecka kvar. Det var sex dagar kvar när jag började faktiskt fysiskt packa. Och jag har inte skrivit någon packningslista än. och Det är ganska ovanligt Fysiskt för mig. Fysiskt packa, men du har mentalt packat i minst en månad sedan. <laughs> men jag har faktiskt inte skrivit någon lista, så jag har faktiskt varit ovanligt slö. Kan jag säga? Varför? Ovanligt lugn. Var, också vad tror du faktiskt. det beror på? Nej, men jag tror jag påverkas lite av, av dig. Och sen så vet jag att det här är en sån resa också där vi nog kommer att träna mycket och vara mycket i träningskläder och då behöver jag inte ha med mig massa. Fin kläder till exempel och sådär. Men egentligen är inte det jobbiga för mig att packa kläder utan det är att komma på att ta med massa andra bra ha, små saker och sånt. Ja men alltså vad behöver man? Man behöver sin laddare. Man behöver en tandborste. Alltså man behöver inte ens en tandborste. Man kan köpa en tandborste ja, ja. ifall det skulle knipa. Så att linser är svåra att köpa på plats. Så linser är bra att ha och laddare är bra att ha. Det är ja. allt man behöver. Jag tänker på lite så här som försäkringsgrejer och sånt som kan vara bra att ha när man, om det skulle hända någonting. Du har ju berättat om en rolig grej som du gjorde med dina galna polare i din galna ungdom. Den här kavajresan. Ja, just det. Så ja. först får du förklara för lyssnarna vad kavajresan är och sen så får du förklara för mig hur du mentalt klarade av att göra en sån sak med tanke på din packhysteri. Mm. Det var en prestation tycker jag. Det var ju Stefans kompis uppe i Luleå som uppfann konceptet kavajresa och målet är att man hela tiden ska se ut som att man bara är på en affärslunch. Så man får ha en kavaj och i den så ska man ha hela sin packning. Och då får ju packningen vara prånbok, hade man på den tiden. Telefon hade man faktiskt också på den tiden men det var inga smartphones. Och sen så kan man få plats med ett par extra kalsonger till exempel. Och sen så hade vi inte så mycket mer än det. Då har jag två frågor. Första frågan är. Gjorde du massa små extra fickor och sydde in saker i din kavaj bara för att du skulle kunna få med dig fler saker? Nej, utan det, det som var mest ovant för oss då det var att vi inte hade instrument. För alltid då när vi träffades efter att vi hade flyttat iväg från Sundsvall där vi borde nära varandra i fyra år så spelade vi jazz och så umgicks vi mellan låtar och före och efter vi spelade och sådär. Men nu så åkte vi iväg till hamn och tog tåget upp till Skagen utan instrument så att vi bara umgicks. Spännande. Och det var ju väldigt eh, fantastiskt härlig resa. Ja precis, nu kommer fråga två, var det faktiskt kanske befriande för dig att du inte kunde packa mer? Alltså då, då var du tvungen att släppa hela den här mm. packmanin som du annars lider av. Ja faktiskt. Sen bara, ja, tror jag att jag hade med lite allergimedel det är sånt som jag behöver ha för att jag faktiskt kan Få i mig nötter så att jag inte kan andas och behöver åka till sjukhus och så. Så det hade jag väl, det fick jag ändå plats med också i en kavajfika då. Mm. Men nej, väldigt roligt koncept, framförallt det här att eh, man bara ska se ut som man är på affärslunch. Så när jag hämtade mina tre kompisar på stationen i Varberg så kom de gående allihopa och hade, tror jag Patrik hade Dagens Industri Stefan hade Svenska Dagbladets eh, ekonomibilaga och Jonas som också ville ha en rosa tidning då, som Dagens Industri är, hade nog den här italienska Corriere della Sport. Jag tänkte att det var en sporttidning som var mm. rosa. Jag har ju jobbat med tidningar. Just det. Och den förstod han ju inget av. Och så alla kommer gående och uppklädda då, men så har de satt skjortorna, öppnat lite så att man ser från naven och ner så ser man en trekantig bit hud. Nu har vi börjat gå in på den delen som liksom bara är rolig för dig och ja. Stefan och de andra namnen Jonas som jag inte ens har lärt mig. Ja. Så vi går vidare. Så vi får se hur det är på bröllopet, vilken klädsel de har då. Jag vill inte veta det. <laughs> ja, det var ju ingen egentlig spaning, men jag tyckte att ändå att det glider in på en spaning om resor, flyttar, annat veckaboende. Och lite annat pix. Mm. Och att det är väldigt spännande att faktiskt få prata med sina äldre barn nu om hur de har upplevt livet mm. i varannan vecka, verkligheten. Mm. Vi får nog börja avrunda här och då kanske vi ska säga att det fortfarande går bra med våran tränings- och hälso- och viktresa som jag då framförallt gör i samarbete med Petra som är PT och allt annat på Golden Wellness här i Varberg. Mm. Hon är ju både vd och chef och städare och gyminstruktör mm. och hon tränar innebandylag, kvinnor och män. Och, mm. Alltså jag, jag brukar få höra att jag har många bollar i luften men alltså hon har både bollarna och racken och och hockeymålen och allting. Det är i som att hon har en enäggstvilling som gör hälften. Eller, ja, eller fem stycken mm. tror jag. Jag tror det skulle krävas fem vanliga människor att göra det som Petra gör. Och Petra kommer ju även vara våran coach här på träningsresan till Kroatien som vi gör med Golden Travel. Han du säger, vi borde ha gått ner under 70 kilo. Nej, jag tänkte komma till det. att Det är ju en härlig gräns att ha nått. Ja, och... Det var ju så att jag gärna ville göra det först. Men det var väl så att du gick ner först, va? Mm, jag tror det. Till 69. Men sen bara laddade jag om och gick ner 2 kilo på en vecka. För första pengaren gick jag bara ner 0,1 kilo. Mm. Och sen så bara... Poh, nu är det kändes du som din. jag kissade ut 2 kilo mm. nästan. Och så gick jag ner till 68,3. Mm. Och du låg på 68,9 eller sådär. Ja, 68,6 tror ja, jag det var ett tal Så vi skuggar varandra fortfarande, men nu är jag faktiskt några hektar lättare än Martin och det känns skönt. Så hade vi varit eh, ungefär runt 1,80 långa så hade vi varit eh, jättesmala nu. Ja, och hade jag varit lika lång som du så hade jag varit smalare än du. Men det är jag ju inte. Jag är tjockare än du för att jag är ja, Det är, har gått eh, jättebra och eh, jag är imponerad av din disciplin och... Eh, du äter ju fortfarande bra också. Och det är viktigt. Jag sa till någon på Instagram att jag är som ett päron. För liksom allt fett då som finns, alltså det som finns kvar av mig, är liksom centrerat runt mittendelen. Mm -hmm. Så stor rumpa och stor mage och stora höfter. <laughs> så som ett päron med väldigt smala ben. Pear shaped. I'm pear shaped. Uh -huh. Jag tror att det är den farligaste formen. Hur är det? Ja, de säger det. De som är päravformade det är de som dör i hjärtinfarkt. Men vi fortsätter ju framåt mot bröllopet för att passa in i våra bröllopskläder bland annat. Du är ju där. Ja, du kan vet, inte gå ner mer nu. Nej, inte så mycket. Jag kan gå ner för trappan och göra en kopp kaffe. Ja, men gör det till dig. Och ni andra, ni går in på Instagram och börjar följa plusmamman. Där. Eller bonuspappan och plusmamman. Det kan man göra båda och. Ja, det mm. går. Fortsätt gärna att höra av er via Instagram eller Facebook. Ni hittar oss enkelt där. Och vi har även en mailadress som är bonuspappan.plusmamman snabelagmail.com. Och vill ni ge oss betyg på iTunes så tar vi tacksamt emot det. Ni kanske lyssnar via podcasterappen till exempel. Och vill ni att vi ska ha mer struktur och innehållsuppdelning i våra avsnitt så tjej fick ni. Det kommer aldrig att ske. <laughs> Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Vad är klockan nu Martin? Oh, den är elva på kvällen. Och Jag måste gå lite till. Jag har Nej. en timme på mig. Jo jag måste gå. Men Tänk varför? nu när vi har spelat in det här så har de bara typ samlat ihop sig och gått en marsch runt hela stan. De kan aldrig komma i kapp 70 000 steg. De kan. Nej, nej. Ta det lugnt. Jag ska gå. Du kommer vinna. Hej då, jag går jag. Grattis. Tack.